Hej och välkomna till ett specialavsnitt av Märklighetstroget. För ett litet tag sen så släppte jag ju ett avsnitt där jag pratade med Mikael Västervari från Propaganda Bureau om hans spel Don't Get Raped. Eh, saken var bara att det avsnittet drog ut lite på tiden, eller det samtalet drog ut lite på tiden. Och jag klippte bort allt vårt snack om art games, serious games och critical games- Mest för att jag tyckte att det var inte jätterelevant för samtalet om just det spelet. Men jag tyckte ändå det var en ganska intressant diskussion. Och eftersom det är en podcast och jag inte har några egentliga produktionskostnader eller någonting. Så klippte jag bara ut det och tänkte att jag kan släppa det som specialmaterial lite senare. Och det är alltså det ni kommer få höra nu. Jag har den fördelen att...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 Än en gång så vill inte jag få det att låta som konspirationsteori utan det är bara en så allmän vd- liksom, uttrycksform jag använder mig av här. Eh, och just därför klarar sig GTA för att GTA har skit mycket pengar eh, att tjäna in och det har tjänat skit mycket pengar. Och det har funkat för att tillräckligt många har fått förstå kritiken, men först efter som sagt att stöten har gått fram. Och det är där det ligger. Det, det är därför jag säger att kommersiella spel på inget, är ju på inget sätt uteslutna ur att vara art games, critical games eller serious games då de här tre stora liksom, icke eller primärt icke-kommersiella kategorier. Kan du, kan du bara utveckla dem Så alltså, Kan vi ja. gå det och, och liksom sätta en nål här på, på de här tre olika? Jag tänker det folk har hört mest är kanske serious games. Ja, exakt. Jag menar, art games låter ju hyfsat självklart alltså, det blir det är... mindre det självklart ju mer man ser på det precis, det är därför jag säger att det låter självklart men det kanske är mer mm. komplicerat än, jag tänker att vi mm. kan ta den sist uh, Ja nej, så, men jag... Series Games då mm. ja, um, om vi tittar på de här så ser vi att Series Games står för och jag har plitat lite här mest för att jag själv ska veta, alltså detta det är sån här jag tror att många människor har no någon form av känn liksom på vad det är men det är är att definiera mer exakt och var det här ligger. Serious Games tänker jag träning, inlärning, kausalitet. Det är alltså spel som oftast utvecklas skulle säga, för bakom kulisserna verksamheter. Exempelvis hur får en stridspilot att flyga bättre? Eh, hur får du en militär styrka att utföra en operation på rätt sätt? Hur får du en läkare till att operera på rätt sätt? Allting är liksom på rätt sätt, på rätt sätt, på rätt sätt. Det, det, det är nyckelordet. Hur gör man någonting på rätt sätt? Inte hur får du människan till att tänka. Utan hur gör du ett, en yrkesroll liksom på rätt sätt? Men det här betyder inte att man måste satsa på simulation hela tiden va utan det är snarare hur får man personer att reagera på rätt sätt ja, och, jag, jag skulle och säga. ha vad ska, det, detta är ju någonting som eh, jag kan ha fel här, det, det kan jag alltid ja, ska det, jag bara lägga in det som en disclaimer till mina lyssnare att jag kan alltid ha fel kom ihåg det eh, men jag tänker direkt på Ian Bogost eh, med hans tal om procedural literacy, ja. alltså att man lär sig hur system fungerar och Exakt. hur procedurer fungerar, snarare än exakta simulationer av verkligheten. Ja, alltså som sagt, det, det kan ju vara en generalisering. Det är okej okay att det är en generalisering. Det är därför amerikanska militären tyckte att dom var tillräckligt bra som grundsystem för att lära ut hur man sköt folk, liksom. Det låter det, löjligt idag det är, det är löjligt, men detta var liksom 95-96 nu. De hade vi kunnat hoppas att de kanske fortsatte Sådär, så kanske de inte hade mm. Jo, men på sätt och vis menar, Där ser vi ju direkt någonting som sker liksom, vad, händer, vad händer med en konflikt liksom, när, det, när allting är distans, allting är by proxy Återigen, även detta ämnen ja, Jag är intresserad av att ta men series games har den intressanta faktorn att de är komplett deterministiska. Eh, mig veteligen. Även jag kan ha fel. Men det, det är så jag tolkar det och det verkar som att det är en allmänna är att eh, Så länge det handlar om att lära ut eh, någon form av egenskap som kan utföras på ett sätt som är bättre än ett annat. Och att det som är på det bättre sättet anses klart tydligt vara bäst. Då har du ett series game. Hur skiljer sig critical games från nära? Critical games är samma sak fast vi, vi är beredda modellen genom att aldrig uttala oss om vad som är rätt och fel. Och med den enkla skillnaden så har vi då ett reflektivt spelande. Du måste tänka över valen både före och efter för att eh, vi kan säga att på sätt och vis så är series games den här kompletta determinismen det är så, det, det är tecken på idioti egentligen men det, det är det försvarbart när det gäller att, en, att, att utföra en operation på ett sätt kommer antagligen vara bättre än på andra sätt för att det har, liksom det, vi, kan, vi har råd med, ter, med determinism i områden där det finns möjlighet till det. Problemet är att eh, humanistiska ämnen, är likväl som alla ämnen där människor är med, kommer vara mycket, mycket mer eh, mjuka i sätt som system. Det är där Critical Games kommer in då, det är mig Mary Flanagan som gjorde en extremt bra bok om ämnet men det är också hon som myntade begreppet och liksom satt en, en prägel på att det, det står för ABC liksom. det, det, det är detta som är Critical Games. Jag har föreslå att ni läsaren om ni tycker att någonting av det här samtalet alls lät vettigt för att hon har mycket bra att säga om detta. Och egentligen, egentligen tycker jag inte att man ska gå mycket längre med vad Critical Games är mer än att säga att det ger upphov till det här reflexiva spelet. Ingenting är determinerat. Allting är möjligt att eh, tänka över. Och Critical Games och Serious Games känns ju som mer eller mindre... Om inte fullkomliga motpolare så, så är de i alla fall de ömsesidigt uteslutande. Ja. Eh, Medan när jag tänker på art games då så skulle det kunna vara vilket som. Ja. Alltså tänker jag helt fel för när jag, när jag hör Art Games så låter det ju som att det räcker med att någon har en konstnärlig eh, ambition. Mm. Men är det verkligen så? Um, jag har snart sagt läst ut allting som är publicerat om ämnet utan att ha mycket mer att säga egentligen. Uh, vad, vad, jag, vad, jag, vad jag har satt ihop här, uh, det känns som att någon kommer kissa på mig för det här, men jag, jag säger lös kausalitet. Jag säger, lös kausalitet. Och det är därför just som du känner lite som, som jag också. att Det kan vara vilket som. Eh, det behöver inte vara någonting av det. Det kan vara åtta pixlar på skärmen som roterar i någon märklig kombination. Det kan också vara torke. Eh, Problemet som dyker upp här, och let's not dwell on it, liksom, utan bara komma förbi det, är att vi har spel som konst, alltså som en förlängning av konsthistoria. Och, eh, säger man, nutida konst. Eh, att göra en digital konst. Eller då att göra konst så som att det är spelbart. Två mycket, mycket, mycket olika saker som använder exakt samma teknik. Det är ingen skillnad i teknikbruket här. Anledningen till att det här blir besvärligt att liksom kategorisera är just för att det här var inte ett problem med en tavla för en tavla blev inte spelbar. Nu helt plötsligt så har vi då två, två begrepp som vill använda då art games som inte har någonting egentligen med varandra att göra. Så igen, löskausalitet kausalitet vilket säger sambanden och hur saker funkar kan, kan vara för så enkla skäl som att det ser bra ut. Du, du interagerar med det och får, får någonting att ske som är, är liksom fint att titta på. Det kan vara ett exempel. Sen har vi alla, alla de här artgamesen som skapades under eran före Critical Games blev befäst och då har vi ett väldigt stort överlapp mellan vad det, den typen av art games som är spelbara kritik mot någon och critical games. I stort sett ingen. Och det är där jag skulle säga det att det är inget fel med att säga att någonting är art games. Men för att slippa ifrån det här om 5-10 år så föreslår jag att så många som möjligt som håller på med den här typen av verksamhet går över till ett bara sätt. Vi håller på med critical games. Art games då blir spel där eh, repliceringen eller liksom det faktiskt konstnärliga kommer i centrum. Skulle jag säga, så gott det går. Det, det, det här är min lilla liksom hand upp här. Vad skulle du klassa Don't Get Raped som? Det är ett critical game. Jag kallar det ett art game, men det är också för att jag vill, jag vill kunna penetrera in lite. Eftersom det är ett mycket mer etablerat uttryck. Problemet är att sen... Någonting som skedde med Don't Get Raped är att... Jag valde att ge ut en artist-statement i detta. Här är också någonting ni andra kan lära er till framtiden. Om ni gör det. Är att oavsett vad folk säger så skicka alltid med en artist-statement. För att eh, folk kommer hata er för det. För att de tycker att ni är arroganta jävlar. Och det är okej. Okay, men faktumet är att utan en artist-statement. Utan att ge eh, en yta. Folk behöver inte läsa det. utan Det är jätteviktigt att ge någon form av eh, kontaktyta. Utanför verket. Där du säger att. Min idé med det här, för att nu talar vi om komplexa verk. Många tyckte att ja, men när jag tittar på en tavla från 1600-talet ja, ta, ta så behöver inte någon komma med en artist state. Men den kan ha försvunnit med tiden och så. Här, jag behöver inte läsa det för att se vad det handlar om. Faktum är att de snackar skit. Jag kan lova er det. Eh, konst är ett av mina intressen, men alltså, jag förstår väldigt lite av 1600- och 1700-talskonst. Jag kan säga er det att ni får hemskt gärna kontakta mig om ni kan allting om symboliken från den tiden. För jag lovar att ni inte kan. Och det är inget illa att det är bara ett enkelt faktum. Tänk nu, om vi nu tittar på symbolsystem, att eh, tavlor eh, som konstnärer många, många hundra år sedan under en väldigt annorlunda religiös tid, framförallt här i Europa. När de försökte gömma de här sakerna men fortfarande ge den här, ge den här kritiken så behövde man komma på väldigt avlägsna former för att säga någonting. Och det är därför de här kodifierade systemen är så oerhört avlägsna för oss som har hunnit ta flera historiska, liksom världshistoriska omvälvningar sedan dess. Så vi, kan, vi, vi har inget naturligt samband. Inte ens, jag skulle till och med säga att vi har inte ens ett onaturligt samband för oss. Det blir så alltså komplett främmande. Jag skulle till och med ordet alien i det här fallet. Det är liksom så avlägset att se att Färgen gul på ett äpple liksom där jag vet inte. Soljus kommer från norr liksom och så här betyder någonting. Det är så fullkomligt långt bort. Poängen igen är: skicka alltid män art artisterna. Och detta av det skälet att eh, du kan säga någonting om ditt verk, om det är en komplexa naturen. Har. har du inte en komplex natur så äh, säg ingenting. Men om du känner att du har det. Så lägger fram lite av det och tankeprocessen bakom och sånt här. Och vad det här betyder och var liksom i din egen konstnärliga ambitionkarriär det här står. För då har du det sagt. Man kan säga att det är en disclaimer. Men den är för lång för att sätta in i ett spel. För att det är ju liksom, ren skitsnack där. Du vill ha det utanför där folk kan läsa det. Antingen för eller efter de spelar eller hur de själv vill göra. Men väldigt många tänkte just det att men, Mikael han är den här självgoda typen och... Det är jätteviktigt att, ska man säga, att man skapar ett verk som ingen förstår att de måste läsa för att förstå det och kanske ändå inte göra det Jag skulle säga att det här vi kommer in i de här problemen är att Med vanliga spel kan man göra ett användbarhetstest Eller flera av olika typer av vad som nu passar bäst För att se, går det här fram till den målgruppen jag har Problemet är så snart man börjar prata om någonting som är Get Direct Så vet du inte vem din målgrupp är det kan, det kan alltså vara någon, eh, sk jag skulle tro det att vi skulle snacka med rätt smart 15-åring som vill liksom utsätta sig för någonting nytt som den här inte ser i sin vardag. Det kan vara någon 48-årig eh, konstprofessor från Italien. Det kan vara vem som helst och jag, jag, har, jag har sett inga förutsättningar på att det måste vara av den ena, ena eller andra sorten. Det brukar ju annars vara döden att säga att målgruppen kan vara vem som helst. men eller det, Nej, snarare så här. Att, med att med. målgruppen är vem som helst. Mm. Det ska man inte säga. Men nej. att det kan vara. Det, det betyder ju något annat. Mm. Men det, det, det krävs väl ändå någon typ av eh, lust att bli utmanad. Ja, exakt. Jag läste det en bok som jag just nu inte klarar av att citera för jag kommer inte ihåg vad den hette faktiskt. Men det är, det är någonting jag håller på att läsa just nu. Var i... Det nämns att spel är och bör förhålla sig till sina, sin, de som spelar och sånt som att det faktiskt är underhållande. Det är gjort för att vara en, eh, ska man säga, en timesync. Det är någonting som tar tid och så här. Det kan ju jag givetvis inte underteckna någonting på, kan jag säga. Men, men jag förstår, eftersom många spel görs under de förutsättningarna så kommer människor som helt och hållet liksom skriver under den uppfattningen om spel. Att eh, vara komplett alienerad ifrån den här typen av spel. Ser jag det som ett problem? Ja, nej. Jag skulle säga att det, det är någonting man får acceptera i hur samhället funkar. Och hur människor beter sig på helt andra planer än bara med spel. Eftersom det här samtalet bör handla om spel så behöver vi inte gå in på det. Men, men jag känner ju ibland att... Eh... Det finns, det, det finns en form av steamrolling som händer i världen utanför, kan vi kalla den. Där människor medvetet och villigt utsätter sig för, för att inte utsätta sig. Så att det blir en aktiv process att inte delta. Fakt, det är ju exakt vad som sker i Don't trap det att du aktivt inte deltar i någonting som ändå sker. Och det tycker jag är rämmande. Jag skulle säga att det, det, det är det enskilt största samhällsproblemet vi har i ett utvecklat land som Sverige. Det här hänger ju på sätt och vis ihop med den gamla existentialist-idén om att även valet, att inte välja är ett val. Det är det, absolut. Det är, jag kan inte säga annat än så. Känner du att vi kan lämna DGR? Ja, nej, ja, men det är helt okej. För då skulle jag bara vilja höra lite snabbt vad Propaganda Bureau har